Galegos no vaix Bueno, queridos, esco... queridos escoitantes, temos ao outro lado do fio telefónico a unha persoa que temos que parabenizar, que é eh, nada menos que Sabela Camaño, do grupo Camaño Ameixeiras. Moi boa tarde, Sabela. Boa tarde. Benvida, moitísimas gracias por atendernos. E moitos parabéns, porque parece ser que acabades de ter varios premios, non? Ondeles a, inter... a nivel nacional, non? Sí, a verdade é que estamos moi contentas e moi agradecidas por este reconhecimento que sempre é uh -huh. Bueno, tamén hai... Os do Viño tamén vos recoñeceron algo, non? Eh, bueno, Martín Kodak refieres a eso, ¿no? Claro, o sea, claro. Kodas. Sí, sí, sí. <risa> este <risa> año no nos presentamos porque no sacamos disco, pero sí Pe ya fuimos premiadas en esos premios dos veces, sí. sí. Bueno, pero estuvisteis por ahí. Bueno, la verdad es que, eh, de que últimamente estáis de Noraboa, y no es lo que queremos eh, felicitaros, eh, para, parabenizaros, porque no solamente con, con esos grandes eh, premios que ven merecidos estáis recibiendo, sino también porque, eh, bueno, pues tendéis unha xira, ou polo menos de, teño entendido que, por exemplo, ora no mes de xuño, eh, a, a tope, non? Eh, en, en Braga, en Pantón, en Betanzos, en Burela, eh, eh, eh, e despois no, no mes seguinte hasta vos achegades a, a Oscar e, a, e aquí a, a Cataluña, a Gironella, non? Si, sí. sí, a verdade é que tamén estamos Bueno, pues pois, contentas de, de poder esparrar a nosa a nosa música non só por Galicia, que uh -huh. obviamente non é tanto tocar en Galicia, sino saír fora, eh poder pues pois, facer esta esta irmandade entre culturas moitas veces, claro. España, sí, señor. cando, cando vas tocar por aí e sempre sempre aprendes, además de De espallar música e de, e de tocar, co... sempre se aprende, sempre mm -hmm. se comparte con xente moi interesante. Xa, máis precisamente co, co, coa, coa nación veciña, non? E aí em Braganza, forma de veciñanza, me parece que é ese acto que, que, no que vades a participar, non? Sí, sí, correcto, sí. Sí, Portugal encanta, non? Xa, verdad que... <risas> que é un país que sentimos como como irmánia, además que creemos que, que é maravilloso en todos os sentidos. Sí, sí. Porque bueno. claro, se aí desde un paraíso e vos no outro, quedes aí. Claro. <risa> sí. Bueno, el despois eh eso o día 15 me parece, pero despois o día 20, o 20 en, en Pantón, pero eh, que que tamén é unha zona de viño, ¿non? Pero despois achegades vos a, a, a ese grande espectáculo que se fai en Betanzos, ¿non? O festival De pasabet, do, do pasatempo, non? Ah, sí Sí, o 27, o 27 estaremos en Betanzos e para mí, bueno, pois pues, é moi especial porque son de, de Ozo do Río que ya estás pola lado de Betanzos Claro mm. para mí Betanzos é como a, a miña vila e, bueno, pois pues, fai especial ilusión tocar ali Sí claro. yo, yo, mes de xullo, estrenades en Vigo, eh eso é uh -huh. na pazo de castrelo, sí. nada menos <ríe> Ostras eh? Sí, sí E a verdade que é un lugar moi, moi bonito e, e tamén, pois, eso, encantan nos tocar eh, en lugares tan, tan senlleiros, non? Que, que sí, como sí. que os paso tamén fai parte de do, do espectáculo e da, da experiencia. É que escolle todos os mellores sitios, reclaman eh? reclamanas precisamente en lugares extraordinarios. É la que, que, que comezou precisamente de Cativiña coa co acordeón non? Sí, os sete anos comecei a esta aventura de tocar o acordeón e de meterme na música <risas> sí, sí. e eh, eh, a verdade que aquí aquí seguimos sí, sí. Claro. bueno, coa compañera que te es que además combina precisamente ese, ese seu instrumento co teu eh, ademais vos, as vosas voces eh, eh, requeridas en casi todos os espectáculos sí, en tanto, eh. sí señor Sí, bueno, tenía mucha suerte con Antía, ahora que no me está escuchando puedo hablar un poco vendela. La verdad es que, que sí, que, que tenía mucha suerte. Creo que la suerte es mutua también. Que mm, claro. Creo que as dúas temos sorte de atoparnos Bueno, este de sorte porque Nosotros este, somos talismán para as persoas Que entrevistamos eh. y entonces entón pois, xa sabedes que eh, o, o éxito Tendelo casi casi garantizado eh, Escoita eh, A chegar de bordes pois, aquí a Aragón A, a Huesca a, a Oscar, non? Eh, No Festival Sauna sí. eh, E tamén che, tamén pa, eh, eh, Dades un pasiño Hacia Francia Si sí. Si, sí, sí, efectivamente estaremos o 13 de xullo, no, no zona, sí. eh, en Huesca. Eh, despois, bueno, temos un concerto en, en Ames, nun, nun festival moi bonito que se chama Noites en Vela. Si. Sí. Eh, que a verdade que é super especial. E despois xa facemos unha mini-gira, primeiro por Portugal, que baixamos a Albufeira, e despois xa subimos a Francia. Si. Sí facemos un par de, de concertos por Francia, que, verdad, Francia tamén nos encanta. Nos encanta en Francia. Re, aí. Sempre temos unha acollida mm, espectacular. Reclaman a vosa presencia, lógico. Eh, eh, tamén volvedes a, a, un, a un lugar emblemático, non? Que é a Carballeira de Zas. Si, sí, por suposto, este é o terreo de Antía eh, vedándose o meu e xaxe o territorio de Antía <risa> E ténes xa os territorios Casi dividido Repartido ¿no? sí. Sí, sí, sí Bueno Temos os territorios aí Con a nosa tribo aí Já Já Asentada Así que vai ser bonito tamén Bueno, Antón Pero Non desbotades Para nada Outras actividades Ou acompañamentos Porque Acabo de ver Precisamente nas redes Que estivetes aí con, con un grande Na nosa música Abraham Cupeiro Non? E eu, a verdade, que teño sorte tamén de, de colaborar e de tocar bastante con, con Abrán, que ademais de, de, de, de músico excepcional, pois é, é amigo, é, é a verdade é que é unha, un luxo poder compartir música con ele tamén. Uh -huh. <risos> Un, un grande espectáculo, non? No que participas ti eh, entonces eh, dices que agradecida Pero, bueno, é un complemento de todo, do, do que eh, ese talento musical A, a moxa, non? Eh, o feito de que ti este escandael Quere dicir que valoran a, tú, a, a túa Trasectoria e o teu traballo Sí sinto-me supervalorada E super sí, Valorade a Palabra Uh -huh. E, eh, eh, por tanto, pues esto, agradecida de todo a que a música me me trae, ¿no? Porque, uh -huh. pues, eh, para mí, esa chave, ese camiño de, de conhecer a xente maravillosa, de poder vivir momentos, pues, especiais y que, de outra forma, pues, non viviría, ¿no? está ben, está ben ah, eh. perfecto, nos estaremos encantados de que de poder falar contigo porque a verdade eh, bueno, pois o feito de que eh, persoas tan eh, reclamadas no, no ambiente cultural e musical galego pois que, que nos permita eh, dar voz aquí non, para os galegos do Mediterráneo pois eh, estamos orgullosos e satisfeitos, é unha honra para nosa Nada, agradecida agradecida eu de poder falar con vos eh, é sempre encantada de volver polo Mediterráneo, como dix ti sí. ainda que somos atlánticas o Mediterráneo maravilloso tamén sí. eh, estás é moi ben por aí É <risas> que polo menos non verán temo logo gente ba <risas> <risas> Bueno, eres ben recibida E tamén, ao mesmo tempo bueno, seguro que a túa a túa mostra do, do, musical eh, tamén é eh, aplaudida a verdade é que deberías intentar pedirlle os de, o, non sei, a, a eses eh, grandes amigos que tes a ver si en alguna ocasión sodes capaces de vir aquí o, o tradicionarios para, para, para amosar tamén a vos a, aquí en, en Cataluña, o Tradicionarios de Gracia aquí en Barcelona para a, mm -hmm. a chegarnos nosotros e aplaudirvos ¿no? porque xeron ella queda un poquito más longe. Claro. Sí, estuvimos en no tradicionales, no no cas, eh, sí. estaríamos encantadísimas de vol de, de volver, Eso así que es programadores do traicionarios estamos avertísimos a volver. Eso, eso que quería, ah, sí, que señor. quería reclamar, bueno, que les escoiten, pero tamén, é eh, dicir, os que mm, traballan coa vosa trayectoria, bueno, que, que, que metan a base e que digan, "Oye, que os a, a nosa camaño eh ameixeiras tamén poden voltar outra vez aquí ao Tradicionais de Gracia Sí, sí, sí. Total, totalmente. Ya. Bueno, Isabela, contanos mm, algunha cousiña que, que O a mellor eh, eh, non é segredo porque seguro que está destraballando nunha nova produción discográfica, non? Bueno, aínda estamos aí cocendo a, a lume lento, moi vale. lento. Vale, vale. Eh, o, o seguinte traballo discográfico, pero, pero bueno, non estamos paradas porque sí. ao mesmo tempo paralelamente estamos Eh, bueno, pues lanzando moitos temas que nos están facendo moita ilusión E que nos están tra traendo moitas alegrías mm. Como foi a colaboración con Rodrigo Cuevas A Gatiña eh, Con Catro Cousas E eh, eh, agora con veras con Jatiña Manza Jatiña, sí, sí, sí É que puxemos ao principio eh... uh -huh. Sí, sí, sí Eh despois, no, é iso, que que outro luxo poder poder compartir co co miradas ansugueiras eh eh uh -huh. con Rodrigo, pues e toda esta música que, que a verdade é que estamos moi moi contentas de de como quedou, además porque porque consideramos que ten un pouco de de nós e e un pouco delas, ¿no? En este caso, en o caso das ansugueiras, que que un traballo moi moi colectivo e moi colaborativo mm. e é a verdade, que, que enriquece moitísimo. E, e despois unha volta máis que lle con Rodrigo, ese, eh, que, que vamos a despois, ese paso dobre que, que, que ten algo de modernidade, que non é un paso dobre dos do correntes, non? Algo diferente, mm -hmm. non? Sí, gusta. A verdade que o que pretendemos eh, o que pretendemos con este paso doble foi coller eh, o ténnelo do paso doble e desubicalo da mm. súa posición pois pues, tradicional, ¿no? mm. un, un símbolo de determinadas cousas que coas que obviamente non estamos de acordo, ¿no? eh, con, como é, pues, o mundo da dos toros ou ou ou a súa orixe militar. Entón Queremos coger ese género de subicalo, elevalo a nuestro terreno, porque sí, sí. creemos que musicalmente o pasodoble es maravilloso, sí. eh, e queremos reivindicar que se pueden hacer pasodobles totalmente desvinculados de todo ese tipo de significación, uh -huh. eh, darles un ressignificado, ressignificalos, eh, en este caso pues utilizarlos para contar o que queríamos contar no caso de Castro Cousta é un uh -huh. canto a eh, decir catro gousa, a ver desde catro cousas cando fai falta a quen faga falta, sí. é decir, poñer a xente no seu sitio uh -huh. e se non te tratan ben, pois pues, diz catro gousas e márcase aí. Ai, eh, uh -huh. en Boa, eu quería eu falaba precisamente dese de par do moderno que lle quitabas para para a hernalia anterior e eh, e eh, dabades lle de uh -huh. oh, da, dabades lle, pois, un, unha fórmula diferente, unha visión diferente a ese traballo que, que uh -huh. tradicionalmente tiña, non? Por eso eu referíame a esa modernidade, non? Mhm. Uh -huh. Si, digo, digo sí, non sei. Non coincidín con a túa uh, explicación, pero bueno, era esa o, a miña visión, o que a, escoitei, vamos. Bueno, quería Sí, esencialmente, si. Sí. Bueno, sabela, eh y entonces nese traballo de, de, de, que tedes no lume, dándolle de, dándolle vento ao que estades producindo eh, eh, creando, eh, en pouco tempo seguro que nos darades noticias boas Como con respecto a iso. Como dice Elinda, ¿no? miña terra tan rociando forno. Sí, pues, sí, <risa> sí, sí. estamos rociando forno eh, si todo vai ben e si que a verá a verá cousiñas en casa, que... <risa> a o que seguramente haz un panada, sí, que seguramente pasará es que non abandonaremos o fío da revolución popular que pues pois, un melón que abrimos no no traballo discográfico anterior uh -huh. Uh -huh. que foi, bueno, é un universo que nos fascina, que, que, que ainda que aínda estamos descubertos, aínda descubrimos cousas novas eh, increíbles, então pois seguramente Será, será, será, seguirá tirando de ese fío pero con un enfoque distinto Noraboa, noraboa e moitos parabéns Abela. Eh, que queremos que, que sigades descolleitando moitísimos éxitos eh, agradecerche que, que estiveras candanos durante estes minutinhos que os galegos do Mediterráneo enteranse de que vosotros seguides na, na, bueno, na comunicación eh, musical galega eh, eh, amosando un, un traballo extraordinario eh, que nos apreciamos moitísimo e que desechamos que, que, que, siga, que siga adiante de verdade que te agradecemos moitísimo e que, bueno, pois volvo a repetir, a ver si, si, si prodigan as vosas visitas aquí a Cataluña, non somente se ingiron eh? O galla, o galla, e que vos sobexades. Bella. A ver se si algún día te vemos, e eh? que por San Boi tamén, tamén. A mí me faría unha grandísima ilusión. Festas, festas suficientes hai para que te conviden, lógicamente, sí, sí, sí. Bueno, que, querida Eva, que, Querida Isabela que, que te agradecemos moitísimo a, a, a dedicación que nos deches e amable atención que, que te deixes con nosotros que se quedes moito éxito e que eses, eses concertos que vades a ter pois eh, enchan de público a, e aplausos e eh, de a felicidade eh, e eh, eh, ten en conta que o éxito Te lo asegurado. Sí. <ríe> muy bien, muy bien. Gracias. Está vos por, por dar ese, ese calor aos galegos que están do, da outra parte de, da península. Eh, pois pues nada, encantada sempre de de xalar con vos cando cando faga falta. Moitísimo grazas. Má aperta grande tamén a, a Antía que, que, que tamén que merece, non? <ríe> Por supuesto, por supuesto, daréis, sí. daréis, daréis, daréis gelada daré, daré, daré a vuestra parte. Diquiños, hasta luego. Hasta luego. Venga. Venga. Despedimos, Vico. por lo tanto, con, con esa música que nos regalaste de lo paso doble que, que comentábamos antes. veña ahí va. Morena Catro cousas hai no mundo Que revolven o sentido Amar en un ser amado Querer en un ser querido Sempre sí, Nasía agora por teu nome de todas as señas pechadas. Los no bajos.